Hoofstuk 1 Miriam raak in die tempel verloof. In die tyd was Josef bezig om 'n huis te bouw in die streek tussen Nazareth en Jerusalem. 'n vooraanstaande burger van Jerusalem het die huis daar laat bouw as herberg, omdat ander Nazarenes tot aan Jerusalem andersins geen onderdak gehad het nie. Miriam wat in die tempel opgevoed is, het volwassen geword en volgens die wet van Mooses was dit noodzakelik dat sy die tempel moes verlaat. Daarom is daar na alle plekke in Judea boodskappers uitgestuur om dit bekend te maak, so die oudste sal kom om te besluit of daar iemand waarig sal bevind word wat die meisje in sy gesin kon opneem. Nadat die berig ook Jozef ter oore gekom het, het hy sy gereedskap dadelijk neergelee en om na Jerusalem gehaas, waar hy hom self begeef het, na die voorgestelde plek van vergadering, en oorleg met die tempel. To diegene wat hulle self aangebied het, na verloop van drie daal, op niet op die bestemde plek by een gekom het, en elk van hulle wat Miriam wou opneem, aan die priester, soos oor een gekom, een vaarstak lelies oorhandig het, gaan die priester dadelijk met die takke in die binnenste van die tempel, om daar te bid. Toe hy sy gebed beëindig het, kom hy weer met die takke na buiten en gee elk en weer sy eie tak terug. Alle takke word dadelijk vol vlekke. Alleen die laaste tak wat aan Jozef voorhandig is, het vars en onberispelik geblei. Enkeles het echter hulle ontevredenheid daar uitgespreek en het hierdie toets partijdig en dus ongeldig genoem. Hulle eis een ander toets waarby niks naak sou kon voorkom nie. Die priester, hierleer iets wat geirriteerd, het nou oomiddellik vir Miriam laat haal, aan haar die duif in die hand gegee, en haar versoek om in die kring van die vergadering te gaan staan, so sy daar self die duif vry sou laat vlieg. Maar voordat sy die duif losgelaat het, praat hy met die aanzoekers. Kyk jylle valse uitleers van die tekens van Yahweh, hierdie duif is ‘n onskuldige en suiver dier, en luister nie na ons besprekings nie, maar leef alleenlik volgens die wil van die meester, en verstaan net die almachtige taal van Elohim. Hou almal jylle takke omhoog, op wie sy tak hierdie duif homself sal neerlaat, nadien die meisie hom losgelat het en op wie sy hoof hy sal gaan sit, hy sal Miriam tot homself neem. Almal in die vergadering was hiermee tevrede en sê, ja, dit moet een onfeilbare teken wees. Toe Miriam dus op bevel van die priester die duif vry laat, het hy onmiddellik na Joosef toe gevlieg en op die tak gaan sit en vandaar dadelijk na die hoofd van Joosef gevlieg. En die priester sê, so het die meester dit gewil, An jou oprechte ambagtsman het die onfeilbare lot jou ten deel geval, om hier die maagd van Yahweh te mag ontvang. Neem maar dus in die naam van die meester in jou suiver huis op, ter verdere zorg. Amen. Nadat Joosef dit alles gehoor het, het hy die priester geantwoord, Ach, gesalfde dienaar van die meester, Volgens die wet van Mooses, die trouwe dienaar van die meester Elohim Sabeot, as ek is al een grijsaard en het thuis volwassen seens en is al geruime tijd wevenaar, hoe sal ek tot een mikpunt van spot word vir die seens van Israël, as ek hier die meisie opneem in my huis? Doe nie die verkiesing daarom nogmaals oor en laat my daar buiten bly, so dat ek nie gereken word tot die vergadering nie. Die priester het achter sy hand opgehef en aan Joosef gesê, Joosef, vrees Elohim die meester, weet jy nie wat hy gedoen het met Datan, Korach en met Abiram nie? Die aarde het oopgeskeer en hulle allemaal vanwele weerspannigheid verslind. Gloe jy dat hy jou die selfde kon aandoen nie? Ek sê vir jou, nou dat jy die teken van Yahweh met sekerheid gesien en waargeneem geneem het, moet jy die meester ook gehoorzaam. Hy is almachtig en rechtvaardig en tichtig altyd hulle wat weerspannig is en hulle self teen sy wil verset. Andersens sou jy thuis in groot zorg moet verkeer of die meester met jou en hulle wat joune is nie die selfde sou doen soos hy my daad Korach en Haberams gedoen het nie. Toe word Jozef baie onrustig, en hy sê bevreesd aan die priester, Wil u vir my tot Jawe bid, dat Jawe my weer barmhartig sal wees, en weer in sy barmhartigheid aaneem, en gee my dan die maagd van Jawe volgens sy wil. Toe het die priester na binnen gegaan, en in die allerheiligste vir Jozef gebid. Die meester het met die biddende priester gepraat. Maak toch nie die man wat ek uitverkies het bedroef nie, want in geheel Israel is daar geen rechtvaardiger man te vinde as hy nie, selfs op die hele wereld nie, en ook nie voor my ewige troon in alle jimmele nie. Ga nou na buiten en gee die maagd wat ek self opgevoed het aan hierdie rechtvaardigste van alle manne op aarde, Nou het die priester omself op die bors geslaan en gesê, O meester, almachtige Eloïe van Abraham, Isaac en Jacob, wees my sondaar barmhartig, want nou besef ek dat ie die volk wil besoek. Daarna het die priester opgestaan, na buiten gegaan, en die meisie aan die angstige Joosef gegee, terwyl hy haar sien in die naam van Jawe. Hy het dan hom gesê, Jozef, jy is rechtverdig voor die meester, daarom het hy jou uit talle duisende verkies, gaandis in vrede. Amen. En Jozef het Miriam tot homself geneem en gesê, al dis geskiet dan altyd die alleen gewaarde wil van my Elohim en my meester. Wat jy, o meester, gee, is immers altyd goed, Daarom neem ek hierdie gave dan ook graag en gewillig aan uit die hand. Sien haar nou vir my en my vir haar, so ek haar nou en altyd waardig mag wees in die oe. Hy wil geskiet. Amen. Toe Joosef so tot die meester gespreek het, was hy innerlik versterk. Hy het nou met Miriam die tempel verlaat en haar na die omgewing van Nazareth begeleidt en al daar na sy skamele woning. Daar het echte nog noodzakelijke werk op Joosef gewag, daarom het hy nou ook nie lank in die huis getal nie, en het aan Miriam gesê, Miriam, kyk, ek het jou volgens die wil van Elohim in my huis geneem, uit die tempel van die meester, my Elohim, ek kan nou echte nie by jou bly en jou beskerm nie, maar ek moet jou hier achterlaat, want ek moet gaan om ’n bouwwerk wat volgens oor eenkomst aan my gegee is, gereed te maak op die plek wat ek jou op die reis hierin gewys het. Maar kyk, daarom hoef jy nie alleen thuis te bly nie. Ek het namelijk een familielid, een huishoudster wat vroom en rechtverdig is. Sy sal by jou wees en ook my jongste sien, en die barmhartigheid van Elohim en sy sien sal jou nie verlaat nie. Ek sal so spoedig moendlik met my vier seens weer huis toekom en sal vir jou een leidsman wees op die weg van die meester. Jawe Elohim sal nou oor jou en my huis waak. Amen.